Ні водки в пляшці, ні на столі стакана, голова лежить на тарелі нічим не винна, а серце танцює п'яне. Що каза терпла ліва, з нами, так мені пояснили, Бог. І стадо, як одна голова, поведе пастухів, та за ними не оглянеться гола земля. Хтось скаже, пройшли, та нам нікуди далі, прийшли. І в поле своє нас вже вбили по плечі, тому зараз я підставлю свою праву щоку під приклад кулемета і нажму на гашетку.